namo tasya bhagavato arhato sammasambuddhasya namo tasya bhagavato arhato Sama namo tasya bhagavato arhato Sama karaniya matta kusalaena yantam santan padam mabhisametthe Sako ju chesu ju mudu anatimani santu sakoče, suvaroče, vacho apaki cho che salahu kavuti santindyo che apak ananugindo nacha kundang samachare kinchi pare upavadeyo sukino va chemino hontu sambe sattan bhavantu sukita tana yekechi pana bhootati tasa va tavarava va yeh mahanta va majima rasaka anakatulla ditha va yeh va yechedure vasanti avidure Btáva sambavé sívá, sobe satata, bavantu su sekitartáta. Naparo param nikubéte na atimaně te katanči namkamči, B na aň maňasa dukam mičeje. Máta jatá niam potta eka putta manurakhe. Evampi sababúte sum máa sam hávaje a parimánam. metanča saba lokas min máa sam hávaje a parimánam. Udang naô četyjanče Etam satim maditte iye bráhmam etam viháram idam aahu Dittin chánu bhagyama silava dasanena sampannu no Káme suvine yagedhám nahijátu gambasriyám punare ti ti Ete na sache vajena hobhute jaya mangalam Ete Jete na sačejevadě, na roga, upasamentuté. Te. Tak tento krátký zásed hm, se pomalu, pomalu blíží ke konci, zítra je poslední den. A probrali jsme čtyři hm, vznešené pocity. Čtyři nekonečné pocity, a teď je třeba si je vztřebat a naučit se, jak je používat. Hm? Já jsem se tež zmínil, že tyto čtyři vznešené pocity jsou obzvláště spojené hm? v tradici severního buddhismu se vznikáním hm? nebo s procesem vzniku body čita, což znamená probuzené vědomí. Probuzené vědomí ve smyslu, překonání duality mezi objektem a subjektem. Hm? Překonání duality, eh, hm? duality mezi existencí eh, a neexistencí, překonání duality mezi jednotou a množstvím, hm? zkrátka překonání veškerého duálního nazírání i překonání, vklíčující překonání duality mezi eh, Samsárou a nirvánou, Zmínili jsme se též už, o, že v učení Mahajány, například v Asangově sutra Mahajana, sutra Alamkara, účel praxe čtyř, těchto čtyř znešených pocitů, ke kterým jsme v těchto dnech hledali přístup, je, jsou vlastně čtyři. První účel je stav naplnění štěstí teď a tady. Druhý účel Je vlastně tyto čtyři v pojetí severního buddhismu, tyto čtyři vznešené pocity jsou vodítkem k pochopení takzvané nirvikalpa jana. pochopení moudrosti, bez rozlišování. O tom se pokusím mluvit trochu více zítra. A snad, jestli zbyde čas, eh, uvedu jisté souvislosti, jak použít hm, tyto meditace na vznešené pocity, jež překonávají rozdělení mezi subjektem a objektem k k, k Mahajánovým meditacím. Mahajánové meditace, na rozdíl od tervádové tradice, můžou tedy začít s meditací bez objektu. V terolédové tradice, tak jak ji známe, tak eh, tato meditace eh, vlastně eh, není vysvětlená. Tato meditace je vysvětlená pouze v tradici severního buddhismu. V Terevádové tradici. Meditace znamená práce s takzvaným Kamatána. Kamatána znamená, Kama je úsilí a Tána je místo úsilí. A toto místo úsilí je vždy. Nějaký objekt není v, v tyvádových spisích není zmíněna meditace bez objektu. Meditace bez objektu jsou pak takzvaný tři Samády, jež vedou k bezprostřednímu poznání objektu osvobození. A to je samády prázdnoty, samády, samády bez znaku a samády bez Bez prání a pranidhy samády. Animita samády. sunyata samády. Toto jsou vstupy. Tři vstupy, tři aspekty vstupu do přímého poznání. Nirvány. Diferenciovaný objekt. Nemůže vykorenit semena zakalených pocitů a nečistého vědomí, převráceného vědomí, může je jen omezit. Ale tyto objekty právě, jež jsou přímým vstupem do poznání objektu osvobození, jež je nad svět, ty právě umožňují, že meditující může plně nejenom utlumit, ale plně vyhladit i semena zakalených pocitů a převráceného vědomí. V Mahajánové tradici neboli v tradici severního buddhismu, <coughs> přestože meditující nemá přímé poznání takovosti neboli prázdnoty, může meditovat na prázdnotu a tato meditace pak může výst k bezprostřednímu poznání prázdnoty a k vyhladění v různých stupních bodysatlovské cesty, jestliže takovost je přímo realizovaná, tež vyhladit veškeré nečistoty vědomí a nečistoty pocitů, které jsou s tím spojené. Tedy eh, tyto čtyři meditace, které jsme prováděli tento týden, jsou též otevřením hm, v Mahajánovém pojetí k pochopení eh, moudrosti bez diferenciace. Tato moudrost bez diferenciace je úzce spojená s pochopením. Recepce nebo tolerance nezrozeného stavu. Otevření k tomu je právě stav. Ne, stav bez prání. Stav bez prání je spojen s pochopením práznoty. Práznota je něco, co se nedá uchopit. Je to tež stav bez prání. A tento stav bezprání je tež otevřený na toleranci, neboli otevření se k nezrozenému stavu, což je účel praxe bodhisattva. Jedině díky tomuto otevření může bodhisattva dovést veškeré eh, dokonalosti do plného rozkvětu. A to je možné jedině tím, že, eh, že má pevné rozhodnutí, zůstat, přestože poznává nezrozený stav, zůstává ve světě. Proč zůstává ve světě? Právě kvůli praxi čtyř nekonečných pocitů, čtyř vznešených pocitů, které ho vedou k rozhodnutí, že právě dokonalost pochází z bytostí, Přestože chápe nezrozený stav, chápe Nirvánu, nejde no nirvány protože si je vědom, že dokonalost, jestliže opustí bytosti, tím pádem opustí i učení dokonalosti, které, které je jediná cesta, která vede k budhoství. Jiná cesta k budhoství není. Nagarjuna v, v komentáři k velké sutře moudrosti má krásný příběh, kde vysvětluje, že i mnoho z žáků Budhy praktikovali právě, se stali velkými žáky kvůli tomu, že praktikovali právě eh, dokonalosti v minulých životech a dokonce i společně s Budhou. Proto není náhodné, že se narodili v době, kdy Budha působil. To, že potkáváme jisté bytosti a máme s nimi blížší vztah, vše toto není náhodné. To, že si všímáme něčeho a něčeho druhého si nevšímáme, to není tež náhodné. To, je část reality zákona důvodů a důsledku, které Buddha, jen Budha může pochopit v plnosti. Proč? Právě proto, že jeho dokonalosti, pozná v plnosti. Čili stav budovství je dozrání dokonalosti a dokonalost, praxe dokonalosti, závisí na bytostech bez bytosti, není dokonalosti. Většina učitelů severního buddhismu, též vysvětluje praxi čtyř vznešených pocitů, nekonečných pocitů, na základě konceptu potenciálu budhovství, který je vlastní všem bytostem. Proč máme mít Lásku k bytostem. Proto, právě proto, že mají tento potenciál budovství. Proč nezabíjet bytosti? Právě proto, že mají tento potenciál budovství. Hm? Proč se nehněvat na bytosti? Právě proto, že mají tento potenciál budovství. Proč se radovat s dosažení bytosti? Právě proto, že dosahují toho, co může otevřít tento potenciál a proč zůstat ve stavu rovnoměrnosti pocitu právě proto, aby tento potenciál mohl dozrát. Čili praxe bodhisattva je opouštění sebe, ale neopouštění bytostí, Neb. Tento drahokam potenciálu budoucí, jak vysvětluje Nagarjuna v komentáři a jak vysvětlují též i sutry transcendentální moudrosti. Tento potenciál je jako drahokam vlastní v srdci všech bytostí který je zakryt právě špínou zakalených pocitů a prevráceným vědomím. Bodhisattva též dosahuje perfekce v praxi. čtyř nekonečných pocitů, stávají se pro něj pocity bez objektu, které stále doprovazí jeho vědomí. Nepotřebuje bytosti, aby si je vyvovala, stále jsou v jeho vědomí. A toho dosahuje právě tím, Že plně chápe stav, nezrozený stav všeho bytí. A zůstává stále v tomto stavu. Právě proto, co. Eh, Vše, co učí Buddha, což je psáno tež v rozpravách, pouze, jsou pouze prostředky. To, co je esence budhová učení, právě není dosažitelné, ale potřebujeme prostředky aby jsme tento stav pochopili a s ním se sjednotili. Bez prostředku to není možné. Ale tento stav, jelikož je stav prázdnoty, se nedá nijak uchopit. Hm? Stejně tak i v hlubším pojetí opravdová láska, opravdový soucit, opravdová radost a opravdová rovnoměrnost vědomí dozraje plně za předpokladu tohoto pochopení. za předpokladu poznání neboli recepce nezrozeného stavu všech věcí, který je přirozený stav všech bytostí. Jelikož se bytosti rozlišují, eh, eh, Odpojili od tohoto stavu díky zakaleným pocitům, díky převrácenému vědomí. Bodhisattva je ten, který na základě velkého soucitu je, se snaží je vést, vést k tomuto pochopení. lásku, soucit, radost a rovnoměrnost vědomí právě používá k tomuto účelu. Další aspekt, když už jsme chtěli čtyři aspekty, je, že tyto stavy citu vedou k příznivým existenci, jelikož jsou spojené se praxi dokonalostí. A bodhisattva, účel bodhisattvovské cesty je nese odvrátit od procesu zrození, ale plně pochopit proces zrození. Plně pochopit, proces karmy, plně pochopit. Do plného, plné perfekce, plného poznání právě Zákon příčiny a důsledku. A tento zákon manifestovat ve světě. To, jak to Buda ve svých minulých existencích dělal, to je právě tématem mnohých, mnohých dějátak, eh, mnohých příběhů z jeho minulých životů. Právě silou své koncentrace a své moudrosti. mohl přímo vyjevovat bytostem důsledky nesprávných činů a vést je k správným činům. A tím, že tím zachraňoval nekonečné bytosti od příčin utrpení, což je neoddělitelné od praxe Bodhisattva. Bodhisattva je právě ten, stále pokračuje ve studiu toho, jak zabraňovat příčinám utrpení a jak používat toto učení v každodenním životě, ve světě. A to, Tež dělá právě na základě kultivace těchto čtyř vznešených pocitů, které se mu stávají stále více přirozené. Tím pádem nevyhýbá se nepříjemným situacím, ale snaží se učit z nepříjemných situací. A toto učení vidí jakožto cíl jeho cesty. A proč to může dělat? Protože chápe nejáství všech jevů jakožto přirozený stav, nejastý všech jevů je přirozený stav. Nikdo tento stav nevytvoril. Hm? Tento stav vždy existoval, vždy bude existovat. A eh, existuje i teď. Právě proto, že eh, praxi a matka dokonalostí je právě transcendentální moudrost. Na základě transcendentální moudrosti může hm, pak bodhisattva konfrontovat Neskutečné překážky, které nejsou pro lidi, kteří nemají tuto perspektivu myslitelné. Hm? Jak diamantová sutra učí Budá, když ve svém minulém životě, když byl Dama Pála, mladý eh, chlapec, jeho údy. Hm? A nakonec si hlava, celé tělo bylo eh, eh, rozsekáno mečem hm? na kousky. To je známý příběh, to se stalo několikrát jako Chanty vádý asketik, jeho tělo bylo rozsekáno na kousky, ale eh, měl stejnou, stejný soucit k jeho matce, která stála vedle něho, i k, ke králi, jeho otci, který... Nechal jeho tělo rozsekat na kousky, známý příběh, znáte? Dhammapála džátka. Hm? Eh, jednou... Eh, Budha se narodil eh, v, v lůně. Hm? královní Čanda. A její manžel byl zlý, klá, zlý, zlý král, což bylo, což nebyl nikdo jiný v komentáři psáno, než deva data sám, tedy deva data, v minulých životech byl otec bodysatvy. A tato královna Čanda tento král měl mnoho, mnoho královen, ale neměl eh, žádné syny. Nakonec tato královna mu zrodila syna. má hm, Pálna, už nebyl nikdo jiný než bodhisattva sám. A eh, jelikož to byl jedináček, byla obzvláště eh, upjatá na něho, a tím pádem, když jednou král vstoupil do její komnaty, nevšímala si ho a pokračovala si hrát s dítěte. král se a poslal na, ní, na ní, poslal kata a ten eh, před očima královny eh, Úsek, první useká ruce, pak nohy a pak hlavu tohoto malého chlapce za náhku jeho manželky, která stála vedle. A je psáno, že bodhisattva tou dobou Měl stejný soucit vůči jeho matce, která stála vedle a omdlela v naříkání jako vůči králi, tedy jeho otcovi, který ho nechal rozsekat na kusy. Proč to mohl dělat? Ptá říká Budha, jelikož neviděl žádné jáství ani v králi, ani v královně, ani v sobě. Hm? Právě proto byl schopný tohoto činu. Hm. Stejně tak, když byl kantivádý asketik, který bydlel v Himaláji a praktikoval hluboké samády, ale jak už je zvykem, aby mohli asketici přežít v Himalajích, potřebují sůl a potřebují některé nezbytné produkty, tak chodí i dodnes, chodí do měst, aby si to potřeby pak pro další roky meditace nazbírali. Tak jeden e, e, e, náš bodhisattva to z Himalají přišel do vonáves a bydlel, hm? jak bylo zvykem, v zahradách, e, v královských zahradách. Ne v indii platí zákon, že Jednou z povinností krále je pečovat o asketiky a krmit je. To je i v manu smrti. Hm? Čili eh, přebýval v, v zahradě stromu Mango krále a když meditoval pod stromem v té době, Král s průvodem svých kurtizánek se procházel touto zahradou a jelikož byl velice unaven, tak usnul na klídně jedné ze svých kurtizánek. A ostatní kurtizánky se šly projít sami po zahradě a koho nevidí našeho bodhisatu, sedícího pod stromem, tak se ho ptají různé otázky, na které on odpovídá. Zatím král se probudí a hledá své kurtizánky. Nikde je nevidí, tak se rozlobí a vidí, že kurtizánky jsou ve velké spokojenosti a se, e, se, e, s láskou poslouchají, hm? co jim Bodhisattva toho povídá, tak v jeho srdci vyvstane e, žárlivost, hned pozve kata a e, Sám jde k, k asketikovi, kanti khandi a ptá se ho, co vykládáš tady mým ženám. Tento khandi vádí, asketik, khandi, khandi znamená trpělivost. Já vykládám trpělivost, tak dá rozkaz svému katovi. Usekli ruku, co bude vyprávět. <laughs> tak nechám use, useknout ruku, co vyprávíš. Trpělivost. Druhou ruku, co vyprávíš. Trpělivost nohou a tak dále. Až nakonec ho zabije. Tento král nebyl zase nikdo jiný než Deva Data, samozřejmě. Proč byl Buddha schopen tolerovat tuto neslychanou bolest bez jakéhokoliv hněvu. Právě proto, že neviděl žádné já v králi, neviděl žádné já v sobě a neviděl žádné já ani v kurtizánkách. Tak vyprávějí E, o, tedy neskutečné skutky bodysatvů, jsou právě založené na hlubším poznání nejáství jakožto přirozeného stavu všeho bytí. A, stále kontemplují o tomto stavu. Tím pádem se nesnaží vyhýbati těžkým situacím, ale ze těžkých situací se učí. Jakožto bodhisattva, když se narodil v těle nágy, kdo je to Naga? Tady myslím, Jana Koldertova měla, má nějaké zkušenosti s Nagama. <laughs> Kdo je Naga? Naga jsou. Jsou nágové, které jsou mytické bytosti a jsou nágové, které skutečně existují hm? v Burmě. Můj učitel mi říkal, že mnoho lidí vidělo, já jsem to štěstí neměl. Nágy, to jsou hadi, které jsou asi 10 metrů dlouhé, hm? nebo i více než 10 metrů, 15 metrů. Hm? Jsou experti v plavání, plavou v moři a stali se, občas jsou tež, viděl jsem dokonce fotku amerických vojáků, co jak zabili nějakého nágu v Laosu za vietnamské války ve Kongu Viděla asi taky tu fotku. To je, asi dvacet vojáků ho drží, Viděla si taky tu fotku. No a e, tyto nágové, jako lochlomont monster, hm? <těji> e, mnoho lidí je, je vidělo, to nejsou jenom mytické bytosti. Hm? Tyto bytosti mají neobyčejnou sílu a tež inteligenci. A občas v jižní borbně jsou jako vesničané, je vidí. To není popsaný biologický druh. To je... Já ti nepovím. Já tolik jsem to nestudoval, ale jsou to prostě je to druh patří do druhu hadů. Neobyčejně silní, inteligentní hady. A jsou to též mytické bytosti, ten, kdo četl Mahabharatu a tak dále, hranou indickou literaturu. Nágové žijí většinou jako vodníci u nás, ty žijou pod vodou. Býma. kdo studoval Mahabharatu, ví, byl jeho byl Naga, tak když ho Durjodana chtěl zabít, nebo myslel si, že ho zabil, protože mu dal jet, tak ho zabalil, zabalil ho do Rohože a hodil ho do Gangy. Tam si ho vzali nágové a jelikož byl příbuzný nágu, tak mu dali jistou, jistý nápoj, který mu dal sílu deseti slonů. <skrý> Nágové jsou též bytosti podobné jako vodník u nás, kteří žijou pod vodou a mají velkou inteligenci též a síly. Dneska už taky vodníky moc lidí nevidějí, nádi taky moc lidí nevidějí, ale to neznamená, že tyto bytosti nejsou. My prostě jsme se stali tak nějak omezení, že vidíme čím dál tím méně bytostí a tež žijeme s čím dál tím méně bytostí. Ještě i ty různé kmeny v Číně, nebo když vidí, žijí společně s mnohými, mnohými bytostmi, o kterých my ani netušíme, a dělají pro ně různé rituály a tak dále a nejenom v Číně i v Africe, ve Vietnamu a tak dále. Ale teď jsme se zase zapovídali. <laughs> tak, Buda vě, pokud vím, tak asi tři nebo čtyři džátaky jsou právě, vypravují zrození budhy jakožto nága. A nágové i jsou velice sensuální tež. Obzvláště Buddha nebyl obyčejný naga, zhodil se jako král nagu. A král nagu je obklopen krásnými naga eh, dívkami, <těji> <těji> krásnými vodnicemi, který ho stále doprovázejí a kterým eh, je stát, o které, které oni stále pečují. Jedna mu masíruje nohy, druhá mu masíruje něco jiného. A, a, proto e, Buddha, tedy jakožto Bodhisattva, si byl vědom, že. E, Přítomnosti těchto mnohých nága dívek, překrásných nága dívek. Krása i nejkrásnější lidské bytosti ženy, by se nerovnala ani šestnáctině kráse, nága, tak je to popsáno. A v náš bodhisattva se pohyboval v průvodu těchto, <laughs> ale přestože se pohyboval v průvodu těchto nága dívek, často praktikoval brahmačáry a obzvláště za upozata. Chtěl praktikovat v čistotě své morální předsevzetí, proto se rozhodnul jít mezi nás v bytosti, lidské bytosti, aby tam strávil upozata den v indickém pojetí, jestliže praktu, praktikujeme cnosti v den plného měsíce nebo v den bez měsíce, Tyto cnosti obzvláště plného měsíce mají daleko větší sílu. To doufám že i vy jste ucítili, že v tuto dobu obzvláště jsou zvláštní vibrace, které dávají muzy básníkům či malířům. A pro joginy dávají hlubší meditace, jestliže tou dobou nespí, což je běžná praxe. I v tervádových zemích mnozí laici jdou během těchto dnů do kláštera a tam meditují, když ne celou noc, tak aspoň část noci. A berou na sebe takzvané upouzata síla, upouzata precepty, nebo jak říkáme v češině, precept aby mohl své předsevzetí praktikovat v plné čistotě, ne se houpat na klíně krásných nák Tak náš bodhisattva, tak psáno v několika, Dělá takových přímězích, vždy stravuje u mezi lidmi na to pole pod jezerem. Seděl vodník. Dneska, čtvrtek, zítra, pátek, šíši, usikávátek. Tak. Stejně tak nágově chodí na tento den mezi lidi, tedy ne mezi lidi, ale do světa lidí. Snaží se stranit lidem, ale když už jsou ve světě lidském, tu a tam na lidi narazí a právě náš to jako nága narazil na špatné lidi. Předtím, než odešel do světa lidí, řekl eh, nága dívkám, že jestliže se zakalí hm, voda, znamená to, že ho zlé bytosti chytli a pak, aby mu šli pomoct. A opravdu voda se zakalila. Proč? Protože lovec viděl tohoto velkého hada a myslel si, že jestliže ho ochočí a to se stává i Myslím, to se stávalo opravdu dříve, že nágy ochočili a ti pak dělali různé kousky, jako kobry. V Indii je to běžný, že ochočené kobry pak tancují a předvádějí různé kousky. A ten fakír pak vybírá peníze. Kdo byl v Indii, ten to jistě viděl. Viděli jste to? Ne? Jak taky bojují s těma nákula? Nákula, jak se nekde? Mangusta. To jsou nepřátelé kobé. Stále spolu bojují. Tak oni to mají v košičku Mangustu a Kobru, pak je vypustí a oni spolu bojují jako kohoutí zápasy. <líždějí> a lidi jsou z... <líždějí> nadšeně se na to dívají. <líždějí> Takový, takový, takový. Jako, jako no, mangusta je něco jako. Vyváří. jako Vyváří. Ne, no, no veverka něco jako. To hodně velká veverka. Kuna, nebo něco takového. Kuna, no, něco jako kuna. Větší než kuna. Větší než kuna a hezčí než kuna. Kuna je moc krásná. Mangusta je opravdu krásná. Hodně chlupatá. A, a, Krásný obličej, jak trošku jako, jako To kočka taky může porazit, kubu. kočky jsou dobrý bojovníci s hadama. To můžeš i vidět běžně, jak kočky bojují s hadama. V Indii je to. Proto často chovají kočky a my jako Ochrana, ochrana, hmm. Třeba i s dvou metrovým? To já nevím, ale možná jo. Nemám zkušenost, ale s malým to jsem viděl, jak je chytné a pak zabije kousek za hlavu. Hmm. Dobrý, ale to z nás teď konfigurační. Vracíme vrátí. <laughs> se k našemu bodhisattvovi. <laughs> bodhisattva, ten, jakožto nága, má nadpřirozené síly. Ten se může, když na někoho plivne, jet, tak okamžitě zemře. A může, má neskutečnou sílu. Ale přesto, že... Náš bodhisattva měl takovéto schopnosti okamžitě zabít toho, kdo mu ubližoval, nechá si propíchávat tím pusu, aby ho mohl míst. Pak s pomocí druhých propíchává mu tělo na různých místech a nese ho jako... Cvičí ho, aby se dostal do nějakého ohromného koše, pak ho vypustí a nechá ho ve městě dělat různý kousky. A protože má je propíchnutý, tak se nemůže bránit, anebo se nechce bránit, protože má tyto sliby, že nikoho nezabije. A tak. Jelikož se voda zakalila, tak nakonec eh, si ho všimně nějak král a vykoupí ho. A pak tis, eh, on ho přinese do, do království nágů, tam ho pohostí za to hm? a eh, dá mu různé drahokamy. Nágové jsou, mají plno, plno drahokamů. Hm? Indové věří a asi je to pravda, že na dně moře a na dně hlubokých hřech se nachází skutečné poklady, tak mu dá různé poklady a hostí ho jeden rok a pak ho s velkou slávou zase propustí, toho krále, který mu zachránil život, což není, myslím, nikdo jiný než Ananda sám. Na každý pád to se stalo několikrát, že eh, co, co, co to znamená, že <coughs> eh, body je ten, který používá hm, i eh, neslíchané utrpení k tomu, aby eh, eh, své dokonalosti hm, da, kultivoval do samé perfekce. Ne, Perfekce v dokonalosti je právě stav plné tolerance nezrozeného. Tato plná tolerance v nezrozeného, nezrozené, nezrozeného předpokládá plné darování, včetně sebe, absolutní čistotu vědomí, která je založená na síla právě a stavu hmm. perfekce v těchto čtyřech pocitech, obzvláště lásky a soucitu, které se stávají eh, přirozeností. Hmm? Eh, Neslíchaného úsilí, které tež věd, hodně mnoho příběhů z minulých životů Budhy právě vypravuje, jak, jaké nepochopitelné úsilí hm, mohl vynaložit. Například, mám říct, nějakou <laughs> těch příběhů je nějak moc. Mohl bych si něco zeptat? Narodil hmm? se někdy Budha jako žena? Budha se, se nenarodí jako žena. Nikdy. I když je v jistých Mahajánových eh, eh, v, v Lotus Sutre je jistá nága hm, žena, která se prerodí hmm? a pak se stane Budou. Hm? A ale žena se nemůže stát budou. Není to možné. Takže ani jako bodhisattva, to spolu souvisí. Bodhisattva se stává budou, to znamená, bodhisattva nemůže mít. Jestliže bodhisattva dosahuje vyššího stupně, tak pak se stále už hodí jenom jako muž. Ženské pohlaví je považováno za nepříhodné pro... Pro praxi meditace, hm? protože žena je daleko víc závislá a je, e, ob, e, stává se obětí pudů hm? lehce, hm? když sama žena e, medituje v lese, <laughs> tak e, je to nebezpečná zálež, je to, e, A žena má různé nevýhody. Hm? Takže body se rodí jako to muž. A má vůbec cenu, aby žena si v tuto chvíli dávala bodhisatovské sliby? No samozřejmě. Žena a muž mají stejný potenciál, ale, než, ale Buddha podle písma, nevím, jak se to dá brát do slova, je jistý handicap. Proto Buddha je vždy muž. Aspoň tak je psáno. Já jenom můžu... Interpretovat. <laughs> Ale V Číně přece mají tu i king. No, Kwanin. Kwanin ne, není vědče. ani žena, ani muž. Kwanin se podle potřeb se stává mužem nebo ženou. A, takhle, je, <laughs> Ta Kwanin, co je v Číně jako bodhisattva soucitu, to je jedna královna z doby. Válčících států, která se stala symbolem eh, soucitu. Ale eh, Avaloky se může zjevit jako žena nebo jako muž eh, dle pchání. Avaloky i v minulých životech byl Buddha, ale ze soucitu se znovu na <coughs> A je, jsou příběhy, kde Avaloky Tešuára v Číně, to je velice populární příběh, a je to v, v čem? Je to, myslím, tež v komentářích eh, eh, na Garjuni, na Sutu transcendentální moudrosti. Eh, v Číně se narodil, tedy se objevil Avalokitešvára jako žena, krásná žena, žena krasavice, v jedné rybářské vesnici, což je asi něco na to musí být skutečností. A v této vesnici lidi byli obzvláště... Jako posedlý sexem a chtíčem, tak šel do šla tedy do této vesnice a všichni, všichni muži tam okamžitě zneklidnili a chtěli ji získat za ženu. Tak ona šla někam, jako, kde se schomažďují muži a říkala: dobré, já si vezmu toho, kdo eh, se eh, naučí půmen, hm? půmen kapitolu, což je z lotusové sutry, vysvětlujectnosti a holokyteshváry. Hm? Toto eh, půmen kapitolu, když kdo se naučí hm? naspamnět, tak toho si vezmu tak davy <laughs> začali začaly řídnout, ale několik desítek ještě se našlo, kteří se naučili na tu půmen a mohli to odříkat jako očenářka. Tak jak můžu mít tolik manželů, několik desítek manželů, tak já se vezmu, stanu se ženou toho, kdo se naučí celou lotusovou sutru na <laughs> Tak zůstali asi dva nebo tři. Tak dva nebo tři, to taky ještě Tak já už nepamatuju si, co nakonec ti, kteří se to naučili, ten, kdo se to naučil naspomnit, ten. Už pak se ani nechtěl. <laughs> a pak hlásil různé cnosti, cnosti v této vesnici a tato vesnice se zase polepšila. Bodhisattva sám několikrát se zrodil jako bůh Šakra, bůh Indra. A, e, v té době byl svět stejný jako v dnešní době. E, morálka byla na úpadku, hm? Sodoma a Gemora. Hm? Tak e, Bodhisattva e, e, se Matali, víte, kdo Matali? Matali ten je kočí, hm? kočí bohu, Boho, bohové jezdí v božských povozech a kočí je právě Matali. Tak eh, povídá Matali, eh, aby, kdo byl Matali, nikdo jiný než Ananda, <laughs> povídá Anandovi, tedy Anandovi v minulých životech jakož to kočí bohu matali, aby šel do světa v podobě hrozivého psa, psa Baskervilského, a strašil lidi, že všichni kdo, mají meresti, že sežeruje. A jezdí, v, všude prochází světem v hrozných podobách za doprovodu tohoto psa a hrozí bytostem, že je všechny budeš rád a na to bytosti se reformují. Tak se v bodisatu už různé prostředky. Neexistuje hlubší poznání prázdnoty bez prostředků. Právě proto, aby Bodhisattva dosáhl hlubšího pochopení prázdnoty, tedy ne prázdnoty samotné, ale jak ji použít. Právě proto se učí prostředky i různé vědy, jakožto lékařství, jakožto socharství, umění, jakožto logiku, filozofii, všechno toto, jazyky, etymologii, Všechno toto patří do učení bodisatu, tedy učení, eh, eh, jak eh, světskými prostředky hm, vést bytosti k, k moudrosti. Nejen eh, prázdnota samotná nestačí, musí být spojená právě i s z prostředky ve, ve světě Buddha mohl právě předávat darmu tak perfektním způsobem, jelikož byl obeznámen s veškerými těmito vědami i včetně lékařství. Proto je nazýván, král lékařů, a tež byl mistr různých jazyků, nářečí, mistr různých remesel, proto mohl vždy ilustrovat principy dármy takovým způsobem, aby byly srozumitelné všem. Podle jejich hemesla, podle jejich postavení v životě, podle toho, co dělají, podle toho, co znají, co je jim blízké, vše toto mu bylo tež blízké, protože to všechno prožil. Tak tedy, jak dosahuje je, těchto znalostí právě tím, že aplikuje poznání a rahata, tedy nejáství na, veš na všechny jevy. Jelikož nejáství je tedy prázdnota, je přirozený stav všech věcí ve světě. Právě proto eh, i bodhisattva se učí nerozlišovat he, mezi samsárovou a nirvánou. A k tomu právě je jeho Základem je tež praxe čtyř nekonečných pocitů, která je úzce spojená s nediferenciovanou moudrostí. Co je nediferenciovaná moudrost? Nediferenciovaná moudrost je hlubší pochopení že rozdělení subjektu, objektu, dualita jevu, je, je, je tedy to, jak bytosti chápají svět, je jenom sen, nemá žádný skutečnost, není žádná skutečnost. Právě proto začátek, vlastně pro začátečníky vodicaty. Důležité je použít těchto čtyřnešených pocitů k pochopení snového stavu světa. Bytosti se považují za něco odděleného. Protože sní, protože vidí od eh, dva měsíce, kde žádné dva měsíce nejsou. Hm? A, eh, proto eh, otevření, hm? tedy tyto čtyři vznešené pocity, jsou tež otevření pro toto, eh, Poznání realita dualistického vědomí je, je sen. A tento sen je založen právě na rozlišování, rozlišující mysli. Tato rozlišující mysl nemá Absolutně žádné opodstatnění v realitě. Tyto čtyři vznešené pocity tedy by měly sloužit a jsou i v rozpravách Budhy považovány za speciální meditace, speciální diány jelikož by měly sloužit právě k otevření této perspektivy. Perspektivy kontemplace na neskutečnosti dualistického vědomí. Všechny bytosti od samého počátku byly jedna rodina, nikdy se od sebe Odlišení jako eh, něčeho separátního je, je jenom sen. Je eh, odraz na, na to, na co bytosti lpí, nemá žádný eh, Opodstatnění ve skutečnosti. A toto je základ vyvstávání velkého soucitu, který je na základě, který se nedá odloučit od kontemplace opravdového stavu věcí. Opravdový stav věcí, a rozvíjení soucitu, kontemplace opravdového stavu věcí a rozvíjení velkého soucitu je jeden proces. Teď náš čas už vypršel, tak si dáme meditaci a zítra snad trošku, jelikož většina... Z vás asi nemá zkušenost z některých základních Maheánových meditací, tak v rámci těchto čtyř vznešených pocitů zmíním se, jak je střebat s touto perspektivou. Dobrý? <laughs>